П'ять смерть дивилася їй у вічі. Справжня смерть, а не та ідеалізована, начищена її версія, багряно-фіолетова, вкрита плямами шкіра тіла, і моторошна, навіки побіліла смуга від занадто того ременя, який людина, мабуть, носила в момент смерті. Це виглядало майже смішно, подумала піп, прокручуючи сторінку на ноутбуці. Смішно так, що якщо задуматися над цим надто довго, можна збожеволіти. Усі ми зрештою опинимося такими, як ці посмертні зображення на погано оформленій веб-сторінці про розкладання тіла і час смерті. Її рука лежала на зошиті, який поступово заповнювався її нотатками. Тут – підкреслення, там – виділені маркером уривки. А зараз вона додала ще одне речення внизу, час від часу поглядаючи на екран. Якщо тіло тепле і ригідне, смерть настала 3-8 годин тому. «Це що, мертві тіла?» Голос прорізався крізь подушку її навушників із шумозаглушенням, вона й не помітила, як хтось зайшов. Піп здригнулася, серце підскочило до горла. Вона спустила навушники на шию, і звуки повернулися, знайоме зітхання позаду. Ці навушники майже все відсікають, саме тому Джош постійно їх тягав, щоб грати у фіфа, мовляв, заглушити маму. Піп кинулася перемикати вкладку, «Хоча, якщо чесно, інші були не кращими. Піп?» Голос мами став жорсткішим. Піп розвернулася на стільці, намагаючись очима приховати свою провину. Мама стояла просто за спиною, сперши одну руку на стегно. Її світле волосся було розпатлене, частини загорнуті у фольгу, як у металевої медузи. «Сьогодні день фарбування. Тепер це траплялося частіше, бо коріння почало сивіти». На руках ще прозорі латексні рукавички, пальці вимазані фарбою для волосся. «Ну», – підштовхнула вона, – «так, це мертві тіла», – сказала Піп. «І чому, Люба Доню, ти розглядаєш мертві тіла о восьмій ранку в п'ятницю? Невже зараз і справді лише восьма?» Піп не спала з п'ятої. «Ти ж казала знайти хобі?» – знизала плечима вона. «Піп!» Суворо сказала мама, хоча куточки її рота зраджували ледь помітну усмішку. «Це для мого нового розслідування», – визнала Піп, повертаючись до екрана. «Ти ж пам'ятаєш ту справу Джейн Доу, про яку я розповідала. Ту, яку знайшли біля Кембриджа дев'ять років тому. Я збираюся дослідити її для подкасту, поки буду в універі. Хочу дізнатися, ким вона була і хто її вбив». Я вже домовляюся про інтерф'ю на найближчі місяці. Це справді важлива підготовка, чесно, підняла руки, здаючись. Ще один сезон подкасту. Мама Піп стурбовано підняла брову. Як одна брова може вмістити стільки емоцій? Вона примудрилася втиснути в цю лінію волосся добрих чотири місяці тривоги і напруги. Ну, якось же треба фінансувати той стиль життя, до якого я звикла. «Ти ж знаєш, дорогі майбутні суди за наклеп, гонорари адвокатам», – сказала Піп. І нелегальні неприписані бензодіазепіни подумала вона про себе. Але це були не справжні причини, навіть близько ні. Дуже смішно. Брова мами розслабилася. «Просто бережи себе, відпочивай, якщо треба, і я завжди готова поговорити, якщо…» Вона потягнулася до плеча Піп, але згадала про рукавички з фарбою лише в останню мить. Завмерла, зупинившись за один сантиметр, і, можливо, Піп це здалося. Але вона відчула тепло її долоні навіть крізь повітря. Від цього стало трохи легше, наче під шкірою з'явився маленький щит. Ага, тільки це і спромоглася сказати Піп. «І давай обійдемося без натуралістичних фото мертвих тіл, добре?» Кивнула на екран. «У нас у домі десятирічна дитина». «Ой, вибач», – сказала Піп. Зовсім забула, що у Джоша з'явилася нова здатність бачити крізь стіни моя провина. «Чесно, він зараз скрізь!» – прошепотіла мама, озираючись. «Не розумію, як у нього це виходить. Учора почув, як я сказала фук, хоча я була впевнена, що він на іншому кінці будинку. Чому воно фіолетове? Що?» Розгублено перепитала Піп, поки не простежила погляд мами до екрана. «А, це називається Лівор Мортіс». Це те, що відбувається з кров'ю після смерті. Вона збирається на «Ти справді хочеш знати». Не дуже, Люба, я робила вигляд, що цікавлюся. Так і думала. Мама повернулася до дверей. Фольга у волоссі зашурхотіла. Вона зупинилася на порозі. Джош сьогодні йде пішки. Сема і його маму вже ось-ось мають забрати. Як тільки він піде, я приготую для нас великий сніданок. Що скажеш? Вона усміхнулася з надією. Млинці чи щось таке? У піп пересохло в роті, язик здався чужорідним, іначе приклеївся до піднебіння. Колись вона обожнювала мамині млинці, товсті й такі солодкі, що могли склеїти щелепи. Зараз одна думка про них викликала нудоту, але вона натягнула на обличчя відповідну усмішку. Було б чудово. Дякую, мамо, ідеально. Очі мами засяяли, усмішка розтягнулася аж до скронь, усмішка занадто широка. У Піп зсередини скрутився клубок провини, це все її провина. Її сім'ї доводилося грати ролі, докладати подвійно більше зусиль, бо вона вже ледве могла старатися взагалі. Це десь на одну годину. Мама Піп показала на волосся. «І не розраховуй побачити свою змучену матір за сніданком. Замість неї буде новоспечена білява бомба. Не дочекаюся», – сказала Піп намагаючись. Сподіваюся, у білявої бомби кава буде міцніша, ніж у моєї знеможеної матері. Мама закотила очі і вийшла з кімнати, бурмочучи собі підніс щось про Піп, її тата і їхню міцну каву, яка на смак як лай, я це почув. Голос Джоша пролунав по всьому дому. Піп провела пальцями по м'яким подушечкам навушників, які обіймали її шию. Вона провела пальцем угору по гладкому пластику дужки, до місця, де поверхня змінювалася. Шорстка, рельєфна наклейка, обгорнута навколо. Це була наклейка-посібник «Хорошої дівчини з убивств» із логотипом її подкасту. Раві зробив їх на подарунок, коли вона випустила фінальний епізод другого сезону, найважчого для запису. Історія про те, що сталося в тому старому покинутому будинку, який тепер згорів дотла, а крізь траву тягнувся слід крові, яку довелося змивати шлангом. Яка жахлива історія, писали коментатори. Не розумію, чому вона засмучена, казали інші. Вона сама цього хотіла. Піп розповідала цю історію, але так і не наважилася розповісти головне, що це зламало її. Вона знову вдягнула навушники і відгородилася від світу. Жодного звуку, тільки шипіння у власній голові. Вона заплющила очі і уявила, що немає ні минулого, ні майбутнього. Лише це відсутність. Це було майже затишно. Просто плести, вільна і ні до чого не прив'язана, але її розум ніколи не мовчав надовго. Як і навушники. У вухах пролунав високий звуковий сигнал. Піп перевернула телефон, щоб перевірити сповіщення. Прийшов лист через форму на її сайті. Те саме повідомлення знову. Хто буде шукати тебе, коли зникнеш саме ти? Від Анон Моусмайл. Ом, знову інша адреса, але абсолютно те ж саме повідомлення. Піп отримувала їх з перервами вже кілька місяців, разом із іншими барвистими коментарями від тролів. Хоч це принаймні звучало поетично і задумливо, а не як прямі погрози з гвалтуванням. «Хто буде шукати тебе, коли зникнеш саме ти?» Піп завмерла, її погляд затримався на цьому питанні. За весь цей час їй не спадало на думку відповісти. «Хто би шукав її?» Хотілося б думати, що Раві, її батьки, Кара Ворд і Наомі Коннор і Джеймі Рейнольдс – Надда Сілва. Детектив Гокінс – це ж його робота. Можливо, вони би шукали, а може і не варто було б нікому. «Досить», – сказала вона собі, не даючи думкам піти у той темний, небезпечний бік. «Може зараз ще одну пігулку?» Вона кинула погляд на другу шухляду, де лежали таблетки, поряд із запасними телефонами під фальшивим дном. Але ні, вона і так почувається втомленою, хиткою. І ці пігулки – лише для сну, тільки для сну. Та й у неї вже був план. Піпфіт Самобі завжди мала план, чи то на швидку руч зліплений, чи складений повільно і болісно. Цього разу – другий варіант. Ця людина, ця версія себе – це лише тимчасово, бо в неї був план виправити себе, повернути своє звичайне життя. І вона вже цим займалася – Першим болючим кроком було зазирнути всередину себе, простежити тріщини і знайти причину чому. Коли вона зрозуміла, стало ясно, що відповідь лежала на поверхні. Це все, що вона зробила за останній рік. Усе. Дві переплетені справи, які стали її життям, її сенсом. І обидві були, не такими, чужими, перекрученими. У них не було ні чистоти, ні ясності. Забагато сірого, забагато неоднозначності. І весь сенс розмився, загубився. Еліот Ворт сидітиме у в'язниці до кінця життя, але чи був він злом, монстром, Піп так не вважала. Він не був тією загрозою. Він вчинив жахливо не один раз, але вона вірила, що частково це було зі страху і любові до дочок. Це було не зовсім неправильно, і точно не зовсім правильно, просто так. Десь посередині у хаосі, «А Макс Гастінгс?» Тут для Піп не було жодного сірого. Макс Гастінгс – це чорне і біле різко окреслене. Він і є загроза, що виросла стіні і оселилася за дорогим обезброювальним усміхом. Піп чіплялася за цю думку, ніби могла впасти з землі, якщо відпустить. Макс Гастінгс став її опорою, викривленим дзеркалом, через яке вона визначала все, навіть себе». Але це втратило сенс, перекрутилося, бо Макс переміг. Він ніколи не побачить тюремної камери. Чорне і біле знову розмилися у сіре. У Бекки Бел залишилося ще 14 місяців строку. Після суду над Максом Піп написала їй листа, і Бека у відповідь запропонувала приїхати. Піп приїжджала вже тричі, і щотижня по четвергах о четвертій вони телефонували. Вчора вони 20 хвилин обговорювали сир. Бека, здається, трималася добре, навіть близька до щастя, але чи мала вона сидіти взагалі, чи треба було її ізолювати від світу? Ні, Бека Бел, Гарна людина, яку кинули у вогонь, у найгірші обставини. Кожен міг би зробити те саме, якби натиснути на його приховану тріщину, і якщо навіть Піп це розуміла, після всього, що вони з Бекою пережили, чому ж інші не могли? А потім, звичайно, був найбільший вузол у грудях. Стенлі Форбс і Чарлі Грін. Піп не могла думати про них довго, інакше розсипалася б на шматки. Як одразу обидві позиції можуть бути і правильними, і хибними? Неможлива суперечність, яку вона ніколи не зможе вирішити. Це її слабкість, її фатальна вада, пагорб, на якому вона впаде і розкладеться. Якщо причина була в цьому? У цих неоднозначностях, суперечностях, у сірому, що поширилося і поглинуло все – як Піп могла це виправити, як вилікуватися від цього. Єдиний спосіб, і він до божевілля простий, їй потрібна нова справа. І не будь-яка справа, де є лише чорне і біле, жодного сірого, жодних викривлень. Пряма, непрохідна межа між добром і злом, правильним і неправильним. Два боки і чітка стежка між ними, якою вона має йти. Це мало спрацювати. Це мало її вилікувати, все виправити». Врятувати її душу, якби вона вірила у такі речі. Усе могло б повернутися на свої місця. Вона могла б знову стати собою. Це мала бути саме та справа. І ось вона, невідома жінка 20-25 років, знайдена голою і понівеченою біля Кембриджа. Ніхто її не шукав, коли вона зникла. Не заявили, не сумували. Тут усе було зрозуміло. Ця жінка заслуговує на справедливість за те, що з нею зробили. А той, хто це зробив, не може бути ніким, крім монстра. Жодних сірості, жодних суперечностей і плутанини. Піп могла розкрити цю справу, врятувати Джейн Доу, але найважливіше. Джейн Доу врятує її. Ще одна справа, і все стане на місця. Лише одна, шість. Піп помітила їх лише тоді, коли вже стояла зовсім поруч. Можливо, вона б їх і не побачила, якби не зупинилася перев'язати шнурівки на кросівках. Вона підняла ногу і глянула вниз. Що за. Там були ледь помітні лінії, намальовані білою крейдою, просто на початку під'їзної доріжки Амобісів, де вона стикалася з тротуаром. Вони були такими тьмяними, що, можливо, це і не крейда зовсім, а сліди солі, що залишилися після дощу. Піп потерла очі. Вони були сухі і подразнені від того, що вона всю ніч витріщалася у стелю. Хоча вчорашній вечір із родиною Раві минув добре, і навіть щоки боліли від усмішки, повернути собі сон вона не змогла. Залишалося лише одне місце, де його шукати. У тому забороненому другому ящику. Вона прибрала стиснуті кулаки від очей і моргнула, але погляд залишився таким самим затуманеним. Не довіряючи власним очам, вона нахилилася і провела пальцем по найближчій лінії, піднесла його до сонця, щоб роздивитися. Схоже на крейду, і на дотик така сама між подушечками пальців. А самі лінії, вони не здавалися природними. Надто рівні, надто навмисні. Піп схилила голову, щоб поглянути під іншим кутом, здавалося, їх було п'ять. Окремі фігурки, що повторювалися, переплітаючись лініями. Можливо, це птахи, як діти малюють птахів здалеку? Стислі латинські м хмарах? Ні, не те, забагато ліній. Може, якийсь хрест? Так, схоже на хрест, у якого довга ніжка розділяється на дві ближче донизу. Або вона переступила через них, щоб подивитися з іншого боку. Це могли бути маленькі чоловічки-палички. Ось їхні ноги, тулуб, а руки перехрещені і неприродно прямі. Маленька лінія зверху – це шия – але далі нічого, вони безголові. Отже, вона випросталася Або хрести з двома ногами, або чоловічок-паличка без голови. Жоден варіант не надто втішний. Піп не думала, що у Джоша була Крейда, та й він не з тих дітей, хто любить малювати. Значить, це хтось із сусідських дітей, з надто похмурою уявою. Хоча, хто вона така, щоб судити? Піп перевірила, ідучи вулицею Сендвей. Більше ні в кого на під'їзній доріжці, тротуарі чи дорозі не було крейдяних ліній. Взагалі нічого незвичного для недільного ранку у Літл-Кілтоні. Хіба що непомітний квадрат сріблястої клейкої стрічки, яким заклеїли дорожній знак, і тепер там було написано Сент Вав». Піп відмахнулася від фігурок, коли звернула на головну вулицю, вирішивши, що це справа дітей Ярдлі з шостого будинку. Та й взагалі, попереду вже з'явився Раві, що підходив до кав'ярні з іншого боку. Виглядав він змученим, звичайна втома, волосся скуйовджене, а сонце відбивалося у нових окулярах. Влітку він дізнався, що трохи короткозорий, і, звісно, тоді здійняв чимало галасу, хоча тепер іноді навіть забував їх вдягати. Він ще не помітив її, заглибившись у свої думки. «Гей!» – крикнула вона за десять кроків, Змусивши його здригнутися, він надув нижню губу, удаючи образу. «Будь обережна», – сказав він. «Я сьогодні дуже крихкий. Звісно, похмілля у Раві завжди були найжахливішими у світі, майже смертельними кожного разу». Вони зустрілися біля дверей кав'ярні, і рука Піп зайняла своє звичне місце під ліктем Раві. «А що це в нас тепер замість привітання гей?» Він легенько тицнув її у лоба. «Я ж вигадую для тебе купу милих і гарних прізвиськ, а ти – просто гей? А що поробиш?» – сказала Піп. «Колись одна дуже стара і мудра людина сказала мені, що в мені немає жодної іскри, тож, думаю, ти мала на увазі когось дуже мудрого і дуже красивого», – відказав він. «Справді? Отже, він почухав носа рукавом. Я думаю, вчора все минуло дуже добре. Справді? – обережно перепитала Піп. Вона теж так думала, але вже не зовсім довіряла собі. Він засміявся, побачивши її стурбований вигляд. «Ти справилась чудово. Всім ти сподобалася, чесно». Рахул навіть сьогодні зранку написав, що ти йому дуже сподобалася. І Раві понизив голос до Змовницького, «Здається, навіть тітка Зара до тебе трохи потеплішала». «Та не вже, а вже ж», – усміхнувся він. Вона хмурилася відсотків на двадцять менше, ніж зазвичай, тож це шалений успіх». «Оце так», – сказала Піп, спираючись на двері кав'ярні, щоб відчинити їх, дзвоник дзенькнув над головою. «Привіт, Джеки!» – гукнула вона, як завжди до власниці кав'ярні, яка саме розкладала сендвічі на полицях. «О, привіт, Люба!» – відповіла Джеки, швидко озирнувшись, і ледь не впустила булочку з бріта та беконом на підлогу. «Привіт, Раві! Доброго ранку!» Промовив він трохи хрипко, поки не прокашлявся. Джеки вибралася з-поміж сендвічів і повернулася до них. «Думаю, вона на кухні бореться з тим вередливим тостером для сендвічів. Зачекайте!» Вона відійшла за прилавок і гукнула. «Кара!» Піп першою помітила пучок волосся, що підстрибував на голові кари, коли та вийшла з кухні крізь службовий вхід, витираючи руки об зелений фартух. «Та він досі глючить!» Сказала вона Джеки, розглядаючи пляму на фартусі. «Найбільше, що ми можемо запропонувати, це ледь теплі паніні наразі». Вона нарешті підняла погляд, зустрілася очима з Піп і одразу ж усміхнулася. «Міс, все як є. Давно не бачились. Ти ж бачила мене вчора?» Відповіла Піп, надто пізно вловлюючи гру кари з бровами. «Треба було спочатку підморгнути, а потім говорити, ці правила вони давно встановили». Джеки усміхнулася, наче розуміла, про що вони мовчки перемовляються очима. «Ну що, дівчата, якщо ви не бачилися цілий день, вам явно є про що поговорити, так?» Вона повернулася до Кари. «Можеш піти на перерву раніше?» «О, Джеки!» – сказала Кара, вклонившись надмірно театрально. «Ви до мене занадто добрі, знаю, знаю!» – відмахнулася Джеки. «Я ж свята, піправі, що вам приготувати?» Піп замовила міцну каву, вона вже випила дві вдома, і зараз пальці були швидкі й нервові. Але як інакше пережити цей день? Раві скривив губи, вдивляючись у стелю, ніби це найважливіше рішення у його житті. «Знаєте», – сказав він, – «я б не відмовився від одного з тих ледь теплих паніні». Піп закотила очі. Раві, схоже, забув, що тільки но вмирав від похмілля, у присутності сендвічів воля зникає миттєво. Піп сіла за далекий столик, Кара примостилася поруч, їхні плечі торкалися одне одного. Кара ніколи не розуміла, що таке особистий простір, і все ж зараз Піп була їй за це вдячна. Кара взагалі вже не мала б тут бути, у Літл Кілтоні. Її дідусі з бабусею планували виставити будинок вордів на продаж після закінчення навчального року, але плани змінилися. Наомі знайшла роботу неподалік у Слау. Акара вирішила взяти Ап Еар, щоб подорожувати і підзаробити у кав'ярні. Виявилося простіше залишити сестер Ворд тут, ніж забрати їх, тож дідусі з бабусею повернулися у Грейт Ебінгтон, а Кара і Наомі залишилися у місті, принаймні до наступного року. Тепер саме Кара залишиться тут, коли Піп поїде до Кембриджа за кілька тижнів. Піп не могла повірити, що це справді станеться, що Літл Кілтон колись відпустить її, вона легенько підштовхнула Кару. «Як там Стеф?» – запитала вона. «Стеф – нова дівчина. Хоча минуло вже кілька місяців, тож, мабуть, новою її вже не назвеш. Життя рухається далі, навіть якщо ти не встигаєш». І Піп вона подобалася. Стеф робила Кару щасливою. «Так, усе добре. Готується до якогось триатлону, бо вона реально божевільна. Ой ні, тепер ти, мабуть, на її боці міс місбігаю постійно». Атож, кивнула Піп. «Я за команду Стеф. Вона була б незамінною у разі зомбі-апокаліпсису. Я теж», – сказала Кара. Піп скривилася. «Ти б не протягнула й 30 хвилин у будь-якому апокаліпсисі, якщо чесно». Тут підійшов Раві, поставив на стіл тацю з кавою і сендвічем. Звісно, він уже відкусив шматок по дорозі. «О, до речі, Кара понизила голос. У нас тут зранку справжня драма. Що сталося?» перепитав Раві, жуючи. Раптово набігло багато людей, утворилася черга, а я стояла на касі, приймала замовлення. І тут, тепер вона майже шепотіла, заходить Макс Гастінгс. Плечі Піп напружилися, щелепа стиснулася. Чому він скрізь? Чому вона ніколи не може від нього втекти? Знаю, сказала Кара, читаючи Піп на обличчі. Я, звісно, не збиралася його обслуговувати, тож сказала Джеки, що помию спінювач для молока, а вона нехай займається клієнтами. Вона прийняла замовлення Макса, а потім зайшов ще хтось. Вона зробила паузу. «Джейсон Белл. Та невже!» сказав Раві. Так він стояв у черзі за Максом, і хоча я намагалася від них сховатися, бачила, як він пильно дивиться на потилицю Макса. «Не дивно», сказала Піп. У Джейсона Белла було не менше приводів ненавидіти Макса Гастінгса, ніж у неї. Якби не був вирок суду, Макс підсипав наркотики і зґвалтував його молодшу доньку Бекху. І як би жахливо це не було, насправді все ще гірше. Дії Макса стали причиною смерті Енді Белл. Можна сказати, прямою причиною. Все зводилося до Макса Гастінгса, якщо добре подумати. Бекха травмована. Дозволила Енді померти на її очах і приховала це. Салсінг загинув, бо його вважали вбивцею Енді. Та нещасна жінка на горищі Елліота Ворда. Проєкт Піп. Її собака Барні похований на задньому дворі. Хові Бауерс у в'язниці пошепки розповідає про Чайлд Брансвік. Чарлі Грін приїжджає у місто. Лайла Міт. Джеймі Рейнольдс зникла. Стенлі Форбс мертвий, а на руках Піп кров. Вона могла все звести до Макса Гастінгса. Виток – її наріжний камінь. А можливо й Джейсонів теж. Ну так, сказала Кара. Але далі було неочікувано. Джеки віддала Максу напій, і коли він розвертався, Джейсон виставив лікоть і вдарив ним Макса. Кава пролилася на його футболку. «Та ну!» Раві витріщився на кару. «Так-так, її шепіт перейшов у захоплений шипіння. А Макс такий «Дістань, куди йдеш!» і відштовхнув його у відповідь, а Джейсон схопив Макса за комір і каже «Тримайся від мене подалі чи щось таке». Але тут уже Джеки встигла стати між ними, і ще один клієнт вивів Макса з кав'ярні, а той бурмотів щось про поговорити з моїм адвокатом чи щось таке. Типовий Макс, сказала піп, стискаючи зуби. Вона здригнулася. Повітря стало іншим, коли вона дізналася, що він був тут, задушливим, холодним, заплямованим. Літл Кілтон був надто малим для них обох. Наомі все думає, що її робити з Максом. Продовжила Кара, настільки тихо, що це вже і не шепіт. Чи йти в поліцію, розповісти про новий рік 2012-го. Ну, ту аварію. Хоч вона й сама потрапить у халепу, зате й Макса притягнуть, бо він був за кермом. Можливо, так хоч ненадовго його посадять, і він більше нікого не скривдить. І покінчити з цим безглуздим позовом. Ні, перебила її піп. Наомі не може йти в поліцію. Це не спрацює. Вона тільки нашкодить собі, а з ним нічого не станеться. Макс знову переможе. Але ж принаймні правда стане відома, і Наомі правда нічого не змінює, сказала Піп, втискаючи нігті у стегно. Та Піп, якою вона була торік, не впізнала б себе зараз. Та дівчина з живими очима і шкільним проєктом наївно хапалася за правду, закутуючись у неї як у ковдру, але ця Піп була вже іншою і знала краще. Правда вже надто часто її обпікала, їй не можна довіряти. Передай, їй не треба. Вона не збивала того чоловіка і не хотіла тікати, її змусили. Передай, я обіцяю, я дістану його. Не знаю як, але зроблю це. Макс отримає по заслузі. Раві обійняв піп за плечі, легко стиснувши. Або, знаєш, замість планів помсти, ми могли б зосередитися на тому, що скоро їдемо в університет, сказав він весело. Ти ж навіть ковдру нову не вибрала, а це, кажуть, дуже важливий етап. Піп знала, що Раві з Карою, тільки-но перекинулися поглядами. «Я в порядку», – сказала вона. Кара хотіла щось додати, але її погляд піднявся, коли над дверима кав'ярні задзеленчав дзвоник. Піп обернулася, щоб подивитися, хто це. Якби це був Макс Гастінгс, вона й не знала б, що зробить вона. «О, привіт, компанія!» – озвався знайомий голос. Коннор Рейнольдс. Вона усміхнулася і помахала йому. Але прийшов не лише Коннор. Джеймі теж був тут, зачинив за собою двері ще одним дзвоником. Він побачив Піп замить і розплився у посмісті, зморщивши веснянкуватий ніс. Веснянок стало ще більше після літа. А вона б знала. Весь тиждень його зникнення роздивлялася фото його обличчя, шукаючи в його очах відповіді. «Оце так зустріч» сказав Джеймі, обганяючи Коннора дорогою до їхнього столика. Він м'яко торкнувся плеча Піп. «Привіт, як ти? Вам щось принести?» Часом Піп бачила той самий погляд і в очах Джеймі. Відбиток смерті Стенлі і тієї ролі, яку вони обидва зіграли. Тягар, який вони нестимуть разом. Але Джеймі не був там, коли це сталося. На його руках не було крові, принаймні не так, як у неї. «Чому це щоразу, коли я на зміні?» «До кав'ярні злітається цілий цирк», – сказала Кара. «Ви що, вважаєте, я самотня?» «Та ні», – Конор легенько смикнув її за пучок. «Просто тобі треба більше практики. Конор Рейнольдс, клянусь, якщо ти замовиш сьогодні ще той гарбузовий макіато з льодом, я тебе вб'ю». Кара весело озвалася Джек із-за прилавка. «Пам'ятай перше правило. Ми не погрожуємо клієнтам». Навіть якщо вони замовляють найдивніше, щоб мене роздратувати, Кара встала, кинувши на Коннора багатозначний погляд. Навіть тоді. Кара пробурмотіла щось на кшталтипова біла дівчинка, прямуючи до прилавка. «Один гарбузовий макіато з льодом вже несу», сказала вона з фальшивим ентузіазмом. «З любов'ю, сподіваюсь», засміявся Коннор. Кара зиркнула сердито. «Швидше з неприязню». Головне, не зі слиною. Отже, сказав Джеймі, сідаючи на місце кари, Нат розповіла мені про медіацію. Піп кивнула. Було насичено. Не віриться, що він подав на тебе до суду. Джеймі стиснув кулак. Це просто несправедливо. Ти і так уже досить пережила. Вона знизала плечима. Все буде добре, я розберуся. Все завжди зводилося до Макса Гастінгса. Він був з усіх боків, тиснув на неї, придушував. Забивав голову звуком тріскаючи хребер Стенлі. Вона стерла кров із рук і змінила тему. «Як там навчання на парамедика?» «Так, усе добре», – кивнув він і посміхнувся. «Мені навіть подобається. Хто б міг подумати, що мені сподобається важко працювати?» «Думаю, трудоголізм піп заразний», – сказав Раві. «Тримайся подалі для власної ж безпеки». Дзвінок знову пролунав, і по тому, як у Джеймі спалахнули очі, Піп одразу зрозуміла, хто зайшов. Над да Сілва стояла у дверях. Сріблясте волосся зібране у маленький хвостик. Хоча більшість пасем уже вибилася із резинки і розсипалася по довгій шиї. Обличчя Над засяяло, коли вона окинула кімнату поглядом, закочуючи рукави картатої сорочки. Піп! Над одразу попрямувала до неї. Вона нахилилася і обійняла Піп за плечі, обіймаючи ззаду. Від неї пахло літом. «Не знала, що ти тут. Як ти?» «Добре», – відповіла Піп. Їхні щоки торкнулися, шкіра Над була холодна і свіжа після вітру. «А ти?» «Так, у нас усе добре, правда ж?» Над випросталася і підійшла до Джеймі. Він підвівся, щоб звільнити її місце, підсунувши собі інший стілець. Вони трохи затрималися, коли зіткнулися. Над поклала руку йому на груди. «Привіт», – сказала вона і швидко його поцілувала. «І тобі привіт». Відповів Джеймі, щоки йому ще більше почервоніли. Піп не могла не усміхнутися, дивлячись на них разом. Це було, як би це сказати. Добре, мабуть. Щось чисте, щось хороше, чого у неї не відняти. Знати кожного з них у найгірші часи і бачити, як далеко вони дійшли. Окремо і разом. Частинка їхнього життя, а вони її. Іноді і тут ставалося щось хороше. Нагадала собі Піп, зустрівшись поглядом із Раві, знаходячи його руку під столом. Очі Джеймі, що сяяли, і щира усмішка над. Коннор і Кара, які сперечаються через гарбузову каву. Ось чого вона хотіла, правда? Просто цього звичайного життя. Люди, яких можна порахувати на пальцях, але які турбуються про тебе так само, як і ти про них. Ті, хто шукатиме тебе, якщо ти раптом зникнеш. Чи могла б вона зберегти це відчуття, жити ним хоча б трохи, Наповнити себе чимось хорошим, не думати про кров на руках, не згадувати про звук пострілу у стук гуртки по столу, чи про мертвий погляд, що чекає її у темряві, коли вона моргає. «О, вже запізно!»